Bona nit, benvinguts al Núvol bol de fum, programa número 83. Una salutació, soc Jaume Montsant i escoltes Radio Mollet al 96.3 de la FM també ho pots fer per internet o pel canal corresponent de la TDT. El de Fum és un programa dedicat a la música ambient, a l'electrònica experimental i al minimalisme, una hora de ràdio setmanal, aquí a Ràdio Mollet, dijous a les 10 de la nit, i amb la repetició, amb la radiodifusió, dissabtes a mitjanit. Aquesta nit presentarem tres novetats discogràfiques. Això serà a la segona part del programa. Abans recordarem alguns discos dels quals ja hem parlat. Començarem amb un tema de sustainer. També per recordar-vos que la setmana que ve el tindrem en directe aquí Mollet, dins de l'event electrònica als museus. Serà tot un honor poder gaudir de la seva música a la terrassa del Museu Aballó. De això serà, com us dic, el proper divendres, dia 24 d'octubre, i l'entrada és gratuïta. Per completar aquest acte, també actuarem a Valdrada, el projecte que tinc a Man Marco Dominicetti, basat en el llibre Les ciutats invisibles d'Italo Calvino. Us esperem, doncs, a tots i a totes divendres que ve, 24, a la terrassa del Museu Avelló, a partir de les 10 de la nit. Ara us deixo amb la música de Sustainer des del recopilatori Ants People i la peça titulada Fono. All right. Aquesta era la peça Fono, de Sustainer, que apareix dintre del doble recopilatori "Ans People, publicat pel segell madrileny Seven Moons Music. Ara deixem aquests experiments amb guitarra de Sustainer. Recordeu que la setmana que ve estarà en directe aquí en Mollet, gratuïtament a la Terrassa de la Balló, per deixar-vos portar ara per El Piano, de Jason Corder of the Sky des del setè sampler del segell Hibernate Records ens porta aquesta peça titulada Snow filet summer Aquest el Minimalisme al Piano, de Jason Corder, conegut com "Of the Sky. Escoltàvem aquesta peça titulada Snow Snowfilled of... Snow Summer, perdó, que trobareu dintre del setè sampler gratuït de Hibernate Recordings. hem escoltat més música. Eh, fa un parell de setmanes vam presentar el nou disc de Stray Theories, titulat We Never Left, una col·lecció de cinc peces composades en els darrers dos anys. Avui escoltem un altre d'aquests temes, el que porta el nom de Closer. movem cap a un dels nostres segells de capçalera, com és Silent Flow, per a fer un repàs a la seva referència número 71, publicada el mes passat. Aquest treball, el signal misteriós, nom d'Horroring de Daydream, del qual poca cosa hem pogut esbrinar, a part d'un perfil de SoundCloud sense informació i un Tumblr carregat de fotos interessants. El disc, eh, aquest treball, de Horror in Daydream, es titula Like a Lioness, com una lleona, i sona així. Aquest treball d'Horror in Daydream consta de 14 talls d'ambient amb melodies de piano i altres elements que creen atmosferes inquietants i de misteri. És un disc d'una hora de duració on ens parla de la fascinació i la transformació a través de la soledat. I escoltem encara una peça més d'aquest disc, Like a Lioness, el treball d'Horror in Daydream per al Netlabel Silent Flow. Horror in Daydream, amb el seu disc Laika Laiones per al segell Silent Flow. Hem escoltat les tres parts del tema que dona nom a aquest treball, un disc proper al Dark Ambien. Continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, el programa de música ambient i electrònica minimalista de Ràdio Mollet, descobrint ara un segell holandès anomenat Deep Electronics, dedicat doncs a això mateix, als estils més profonds, l'ambient, el deep techno o inclús la IDM o el dark techno. La tercera referència d'aquest segell la signa Mr. Sidburns des de Bangkok amb tres peces d'ambient experimental, cortetes, i són aquestes tres. Jerry és el nom d'aquest EP de Mr. Cyburns publicat per Tie Electronics el passat 8 de setembre. Seguirem atents doncs a aquest nou segell que hem descobert avui a veure quines propostes ens va oferint. Nosaltres tanquem el tracklist d'aquesta nit amb una altra novetat des del Netlabel The Myong Recordings, Escoltem la música del projecte Orson Throb, que des de Buenos Aires, des d'Argentina, ens ofereix dues peces sota el nom de Proces. Ambient dron cíclic i coronat amb una bona dosi, com no, de gravacions de camp. Doncs amb aquesta peça Proces del argentí Orson Throb arribem a la fi del programa d'avui, número 83 de Nòvol de Fum. Un cop més us recordo que divendres que ve, dia 24 d'octubre, teniu una cita aquí Mollet, a la terrassa del Museu Avelló, a partir de les 10 de la nit, per veure en directe la música de Sustainer, la qual ja hem escoltat avui, i eh, també l'estrena mundial del projecte Valdrada, que formo jo mateix juntament amb Marco Dominicetti, i eh, farem un concert audiovisual amb llums, mapping, i crec que pot ser força interessant. Això serà divendres 24 la setmana que ve, a partir de les 10, entrada gratuïta a la terrassa del Museu de Balló, aquí a Vallò, aquí Mollet. Nosaltres tornarem com sempre dijous que ve, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de la FM i com sempre a les 10 de la nit aquí en una nova edició del núvol de fum.